ami kedvezőtlen képet alakít ki az iskoláról a Brooklyni oktatási osztály dolgozóiban és a másonnan ide látogató oktatási szakemberekben. A mellékhelység látogatási engedélyek kiadását a legalacsonyabb szinten kell tartani. Kine is ismerni az engedély birtokában elkövetett különféle csinyeket. Hányszor előfordult, hogy egy fiú, aki engedélyt kap, hogy felkeresse a második emeleti mellékhelységet, egyszer csak egy negyedik emeleti ablakon át szemezget egy lánynyal,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 Te így úgy, mintha az egészet előre kigondoltad volna. És ki mondom, tulajdonképpen mi folyik itt? Értetlenül bámulnak. Most képzeljétek azt, hogy újságírók vagytok. Öt perccel ezelőtt nyitottatok be az osztályba. Mit láttatok? Mit hallottatok? Mi történt ide bent? Michael veszi át a szót. Nem történt itt semmi, csak Andrew volt fej szokás szerint. Andrew ajkáról lefagy a megvető mosoly, és érzem, már menekül előlem. Nem kell sokat járatnom a számat, elég néhány rávezető kérdéssel folytatni, és az osztály magától elítéli. Örökle leradírozom a kis szarjancsi képéről azt a mosolyt, és nem fog többé hintázni nekem a széken. A józan elfoglalt tanár szerepébe bujok. Michael, az e féle megjegyzés nem tájékoztatja megfelelően az olvasót. Jó, de kinek kellene ilyen tájékoztatás? Talán van olyan újságíró a Daily News-nál, aki, ha besétál ide, megírja a szenzációs cikét Andrewról, a székről, meg a tanárról, aki gutaütést kap tőle? Michael barátnője teszi fel a kezét. – Tessék, Dajan Dajan az osztálytársaihoz fordulva mondja. – Mr. McCart, aztat kéri? – Azt kéri, Dajan Rövid szünet. – Dajan nem kapkodja. el. – Így folytatja.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 Hát az anyukám azt mondta, ismerte a tanárudat. Tényleg? Nagy öröm tudni, hogy létezik valaki, aki emlékszik rám. De, szóval nem csak az órákról ismerte. Még egyszer. Tényleg? Tavaly halt meg, rákja volt. June-nak hívták. Atya Isten. Erre még az is enyhe kifejezés, hogy lassú a felfogásom. Vagy hogy leesett a papírtantusz. Miért nem jöttem rá magamtól? Miért nem ismertem rá Junra, Andrew szeme alapján? Mondogatta, hogy majd felhívja a tanár urat, de nagyon rossz paszban volt a vállása után. Aztán megjött a rák, és amikor elmeséltem neki, hogy a tanárur osztályába járok, megígértette velem, hogy őróra nem beszélek a Mr. McCartnack. Azt mondta, a úr amúgy se akar szóba állni vele. De hogy nem álltam volna szóba vele? Elbeszélgettem volna vele, míg a világ, s két nap,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 mondja Ralphin Középiskolai tanárainktól elvárják fölötteseik, hogy a tanórán vegyék elejét a durva beszédnek. Az efféle szóhasznál a tiszteletlenség és a törvényes rend felbomlásához vezethet. Szeretném letolni Ráfit, de nem tehetem, mert az én fejemben is csak a kurva életbe visszhangzik. háttal háttalál az ajtónak, amely időközben becsukódott mögötte. Türelmesnek látszom.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 Én meg azt gondoltam, hát jól van a kurva életbe, mi a franciért ne, és leírtam, amit a kismadácsi ripát. 14 éves koromban az apám elküldött harcművészetet tanulni. Egy japán űrge hagyta, hogy egy álló órán keresztül csak üljek ki utána megkérdezte tőlem, Na, mister, és mi lesz a tanulással? Erre haza Zavart. Most menjek haza? kérdeztem, mert mégiscsak kifizettem az óradíjat. Igen, eredj haza, azt mondtam.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 És ha magam fajta valaha is feleségül venne egy protestáslányt, azt úgy ki a katolikus anyaszent hogy a lába se érni a földet, és minden reményét elveszteni a megváltásra. Amerikai turisták tarkaruhában sétáfikáltak kibe a Trinity College-ban. Én meg azt kívántam, bárcsak volna bennem elegendő bátorság, hogy én is besétáljak. De lehet, hogy a kapus megkérdezni, mi áratban vagyok, én meg biztosan megkokulnék. Hat évvel később amerikai katonai egyenruhámban tértem vissza Dublinba, és azt vártam, hogy öltözékem tiszteletet parancsol majd. Így is történt, egészen addig a pillanatig, míg ki nem nyitottam a számat. Megpróbáltam az egyenruhához illő amerikai kijejtéssel beszélni, de a kísérlet kudarcot vallott. Ha benyitottam valahova, a pincérnök azonnal odaruhantak hozzám, és leültettek egy asztalhoz. De mihelyest megszólaltam, azt mondták, "Jézusom, hisz ez nem is senki.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 Végül is mi vagyok én? Egy falusi süttyú, aki kicsípte magát, mint szaros pista Jézus neven apján. A sherry megerett a nyelve, és minél többet beszélt, annál több kárőrvendő röhögés hallatszott mindenünnen. Miri elmesélte, hogy csak átmenetileg dolgozik a beavlik kávéházban, mert arra vár, hogy az ügyvédek tisztázzák a nagymamája végrendeletét, és amikor pont kerül az ügyvégére, akkor egy kis üzletet nyit a Grafton Streeten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 Rengőhájú Méri végig akart vonulni az amerikai egyenruhámmal. Benne én, a Grafton Streetem. Nézd már fogják mondani az emberek. Ennek sincs jobb dolga, mint főcsip, azt a hájtömeget. Közben meg Dublinban élnek a legszebb lányok a világon. Szóltam, hogy ne fáraszza magát miatta. Méri azonban hajthatatlan maradt. A csapos pedig jelentette, hogy egyet több okom lesz a gyónásra szombaton, mert ez a szocska nem tágít.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 Egyszer megmutattam a diszertációmat Stanley Garbernek, a Mackay egyik tanárának, és elmeséltem neki, miféle reményeket táplálok magamban. Garber a fejét csóválta, és azt mondta, édelhallgasd mekkor, ne erőltesd gogártit. Úgy se tudod kiverni a fejedből, hogy húyszaros kiskölök vagy, akit szalajtottak a limericki sikátorból. Inkább gondold át, ki is vagy valójában. Mász fel a keresztre, és éld át a saját szenvedésedet, barátocskám. Más nevében nem teheted meg. Hogy beszélhetsz így a keresztről Stanley, zsidó létedre? Na, helyben vagyunk. Nézd csak ránk. Megpróbáltunk beilleszkedni a gólyok közé. Így a asszimilálódni, de nem hagyták. És mi következik ebből? Sok súrlódás és a súrlódások nyomán olyan figurák kerülnek a felszínre, mint Marx, vagy Freud, vagy Einstein, vagy Stanley Garber.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 Mennyivel jobb a láthatár az embereknél? Olyan nincs, hogy az egyik láthatár nyaggatja a másikat. Mire kijöttem, Ted már elment, ahol mi a szépen rendbe rakva az ágyán. A fedézeten a magánházatnál dolgozó ápolónő egy őszhajú tömzsipasasba karolva vonult végig. Az illető kétsoros, sötétkék sötétkék blézert viselt. Ádám csutkájáról széles, rózsaszint gyakken figyegett. A nő út tett, mintha nem venne észre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 A következő két napon sötétség uralkodott a nyílt tengeren, míg a hajó korlátnál állva azt fontolgattam, beugorja e az Atlanti-óceánba, le egészen a fenékéig, ahol a háborúban elsüllyedt sok hajó nyugszik. Csatahajók, tenger alatt járok, rombolók, teherhajók, és azt próbáltam megfelidézni, vajon süllyedte el már egy repülőgép anyahajó is. Ez egy időre elfelejtette velem a bánatomat, mert arra gondoltam,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 Ha lehetséges a szellemességemmel. Az első alkalommal figyeltem, miként igyekszem kezdeni valamit magammal. Olyan lesz, mint egy jónás, vagy mint a vizsgálat. A magas támláju székre üljek, vagy feküdjek le a heverőre, mint a moziban. Ha a széket választom, 50 percen át bámulhatom a képét, ha viszont ledülök a heverőre, nézhetem a plafont, és elkerülöm a tekintetét. Végül a székre ültem.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 De ha valóban minden rendben, akkor miért kezdtem el járni hozzá? Azt akartam reagáljem valahogy, legalább egy kis mosolya, vagy egy röpke szóval ismerje el igyekezetemet. De semmi. Ő győzött. Ő kerekedett felül. Egyszer aztán meglepett. Áha, mondta kis az ölébe ejtve, és mélyen a szememben nézett. Meg sem Mit mondhattam, ami kiváltotta ezt az áhát?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 Alberta hozzátette, hogyha nem folytatom a kezelést, nagy bajba kerülök. Kezelést? Miről beszélsz? Jelenleg kezeléseket kapsz, és ha abba hagyod, vége a házasságunknak. <gül> Csábító lehetőség, ha megint legény ember lennék, szabadon csavaroghatnék menhetemben. Mondhattam volna, hogy rendben, akkor itt a vége, de ezt elszalasztottam. Ha újból szabad lennék is, hol találnék olyan éppelmélyű nőt, aki vállalna engem?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 egy hűtő szekrényszer előve, aki a konyha kövezetére dobta a ruháját, és napokig a lakásban maradt. Az ilyesmit csak egy papnak gyónná meg az ember, ezek meg minden további nélkül kikürtölték a titkaikat a világba. Azért én is tudok ezt-azt a szexről. Olvastam a útrát, a Lédi Cetelli szeretőjét, meg de Szádmárkitól a Sodoma 120 napját. De azok csak könyvek, csak a szerző képzeletében létező dolgok, gondoltam. D. H. Lawrence és maga de Sade Márki is hanyattesne, ha itt kellene ülnie ebben a csoportban. Félkörben foglaltunk helyet, szemben Harryvel, aki szolgalmasan írta jegyzeteit a noteszába, és néha bólintott egyet. Aztán az egyik napon csönd lett. Az egyik férfi elmondta, hogy elment misére, hazavitte az áldozati ostját, és otthon rámaszturbált az ostjára.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 Már negyedszerre ülsz itt, és eddig egy árva szót sem szóltál. Most azért tárulkozunk ki, hogy te képpel hallgass utána, meg kifecsegn a titkainkat a haveroknak a sörözőbe. Az ostyás ember is megszólott. Az a helyzet jó barát, hogy most közszemléletettem magam, és a végére tőled is szeretnénk hallani valamit. Mégis mit akarsz? Csak mereszted a segged, míg mi meg elvégezzük a piszkos munkát? Harry megkérdezte a baloldalon ülő nőt, Irmát, mi a véleménye rólam, és meglepődtem, hogy Irma, miután megmasszírozta a vállamat, kijelentette, élzi bennem az erőt. Azt mondta, szívesen lenne a tanítványom, mert biztosan jó tanán vagyok. Hallotta ezt, Frank? kérdezte Harry. Erő! Tudtam, csak arra várnak, hogy megszólaljak, és éreztem, ideje nekem is lett valamit az asztalra. Németországba egyszer lefeküdtem egy prostituáltal. Na hát, vágta rá a vörös hajúnő. Dicsérjük meg, legalább próbálkozott. És akkor mi van? kérdezte az ostyás. Ha halljuk részletesen, kérte hírma. Hát, lefeküdtem vele. És? kérdezte a vörös hajőnő. Ennyi. Lefeküdtem vele, és kifizettem a négy márkát. Harry mentett meg, letelt az időnk, viszont látásra a jövő héten. Többé nem mentem vissza.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 Ha egyszer felveszik az embert a Trinitybe, doktorandusnak, Andusznak, nagyon is természetes, hogy a jelölt végigsétál el a Grafton Street-en, és betér egy kis ünneplésre a Mate sörözőbe, oda, ahol hajdanán Mérivel, a KVH kávéház pincérnőjével töltötte el az időt. A bárpultnál valaki megidézte. Amerikából hajó Honnan tudta, a ruhámról? Azt mondta, mindenkit fel lehet ismerni a ruhájáról.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 Lassan kezdett el hogy hiszen én kívülálló vagyok, külföldi, egy visszatérő jenki, és a tetejében még Limericki is. Azt hittem, diadalmas hősként jövök vissza Írországba, egy amerikás ír, két egyetemi fokozattal, sőt bölcsészdoktor, doktor, aki csak nem tíz évet húzott le New York középiskoláiban. Tévedtem, amikor azt hittem, könnyen bele fogok illeszkedni a Dublini kocsmák a kol melegébe. Azt hittem, olyan ragyogóan szellemes urodalmi körökben fogok mozogni,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 Majd hamarosan meg tudtam győzni magam arról is, mi erre meg a hangulatom. Amikor eljött a södőzők délutáni kötelező zárvatartásának ideje, újabb kávé következett a beabli kávéházban. Nem volt ez más, mint halogatás. Teltek múltak a hetek, és az ír amerikai irodalmi kapcsolatok terén végzett kutatásai sehogy sem akartak haladni.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 Hozzájárul-e Trinity, hogy az írek amerikai tevékenységének valamelyik oldalát mutassam be, ami lehet politika, szene, a katonaság vagy a szórakoztatóipar. Váltó professzor úr szerint az angol tanszéken ez lehetetlen. Úgy látja, hogy a történelem felé kalandoztam el, amihez a történelem tanszék jó vágyása szükséges, az pedig kétli, hogy megkapnám, mivel nincs semmiféle történészi előéletem.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 Maradtam Dublinban, és erőtlen kísérletet tettem, hogy összeüssek valami félét. Ha elmegyek megebédelni egy sörözőbe, és kitisztítom a fejem egy korsos biztos, hogy támad valami ötletem, hogy ihletet kapok. Az egészen biztos. Átnyújtottam a pénzem a pulton, és mit kaptam? Egy korsó sört, de semmi egyebe. A St. Stephen's Green egyik padján üldögéltem, és a Dublini irodista lányok után sóvárogtam. Vajon eljönnének velem? Kauni Ájszlendre? Felrakavére vagy Hamptonba? Nézegettem a kacsákat a kis tóba, és irigyeltem őket. Más dolguk se akadt csak a hápogás, az uszkálás, meg a morzsák összeszedegetése a csőrükkel. Egyáltalán nem kellett aggódniuk a diszertációjuk miatt, amibe épp belehalni készültem.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 végül be kellett vallanom, mi is a bajom. Hiányzik New York. Kezdetben ellenálltam az érzésnek. Hess innen, hagyj békén, szeretem Dublin. Micsoda történelme van. Minden utcájából árad a múlt. Már Limericki kisfiúként is Dublinról álmodoztam. E, igen, de mégsem. De mégis. Vagy ahogy Pákéting nagybátyám szokta volt mondogatni, mindjárt negyven éves leszel, úgyhogy vagy szarsz egy nagyot, vagy tűnj el a budiról.